Kapittel 16 Og job tok til å svare og si «Jeg har hørt mange ting som disse. Der er alle plagsomme trøstre. Er det ingen ende på ord som bare er vind? Eller hva irriterer deg siden du svarer? Jeg kunne også gått tale som dere gjør. Om deres sjeler var der hvor min sjel er, vil jeg da brillere med ord mot dere, og vil jeg riste på hodet over dere? Jeg ville styrke dere med min muns ord, og mine leppers trøst ville holde tilbake. Om jeg taler, holdes min smerte ikke tilbake. Og om jeg holder opp med å gjøre det, hva forsvinner da fra meg? Men nå har han gjort meg trøtt. Han har ødelagt alle dem som forsamles hos meg. Du griper også meg. Det er blitt et vitne, så min magerhet reiser seg mot meg. Like i mitt ansikt vitner den. Hans vrede har revet mig i stykker, og han ærer sterk uvilje mot mig. Han skjærer tenner mot mig. Min motstander kvesser sine øyne mot mig. De har åpnet munnen på hvitt gap mot mig, Med hån har de slått mine kjenn. I stort antal samler de sig mot mig. Gud overgir mig til unge gutter, og han kaster mig hodestups i de onnes hender. Jeg hadde fått være sorgløs, men han begynte å riste mig. Og han grep mig i nakken og begynte å knuse mig og han gjør mig til en skyteskive for seg. Han spurskytter omringer mig, Han kløver mine nyrer og føler ingen medynk. Han øser min galleblære ut på jorden. Han fortsetter å gjennombryte mig med revne til revne. Han løper mot mig som en veldig mann. Sekkelæret har jeg sydd sammen over min hud, og jeg har stukket mitt horn i støve. Mitt ansikt er blitt rødt av gråt, og på mine øyelokk ligger en dyp skygge, enda de ikke er vold på mine hender, og min bønn er ren. Jord, dekk ikke mitt blod, og la det ikke finnes noe sted for mitt skrik. Se, også nå er det i himmelen en som vittner om mig og mitt vittne er i høydene. Mine venner er talsmenn mot meg. Til Gud har mitt øye søvnløst vært vent. Og avgjørelsen skal treffes mellom en sunn og sterk man og Gud, liksom mellom en menneskesønn og hans neste. For bare få år skal komme, og jeg skal gå bort på den stien som jeg ikke skal vende tilbake på.